Egirada zuzenean. Pretshoi buruzko aktualitatea. Toki tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean euskari jaetietan. Ostiraletan atsaleko 7 perdietan eta Errepika larun batetan ordu batak 20 gutxitan. Era Egun handi zuela guzti hori, gaurko emankizunari manen diogu ohikoa den bezala aktualitatarekin hasiko gara, eta bukatzeko sebilako espetxera begira jarriko gara, beti borrokaaldean segitzen baitute eta honintzalope demuniaain txuzgoikotxearen bikotearen adirazpen batzuk entzunen ditugu. Beraz, az gaite zen aste honek bildudituen berriekin. dira ira zuzenean, Euskal Ijatietan. Ana gazte ziri azkenagurra emateko amarnaka lagun eta ieslari elkartu ziren, astearte artea ratzalean miarritzeko errauzketa labean egin zen ekimenean. Euskal Ieslaria bat urtekin zenduzen joan den azaroaren zeian bazana farroan. Hogeita azazpi urtez irunara itxuli ezinik egon eta gero.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 Begimistakoa da ordea, Espainiako eta Frantziako estatuek bigarren aukeraren alde egiten dutela, espetxe politika erabili nahi dutela, gatazkak ber horretan segidezan, giza suku urraketan daude tematuta soluziorei gabeko giro alikatzeko eta bideak insteko. Onartu beharra dugu beraz lite politikoek gatazkaren ondorioei ez eiltzea erabaki dutela. Gazka mantentzeko asmoa dutela eta horretarako gehien bat Euskal Preoei eta iieslari ezartzen zaizkien Sargusespen politiken erabiliari eustena diotela. Ala hemen guretzat aurrera egiteko erabakigarria dena Sarguspen neurriak desagertzea inmobilismorako eta atzera egiteko elementua da Madrilen eta Parisen. Parezpare pare daude beraz, jendarte hau eta Espainiako eta Frantziako Elite politikoak interes diferenteak dituzzelako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 Dinamika horiek abian jartzen saiatzen ari zuzen herrira eta orresigatik erakizuen Espainiako gobernuak mugimendua lerrarazea. Alere aurrera egin bardugu jendartaren aktivazioan blokeo egoera austen laguntzeko modu bakarra hori delako. Orresigatik herriraren kontrako erasoren ondotik 100ka 1000ka euskarritarrok hartu dugu lan horren lekukoa. Resoen eta ihetaririen giza eskubien aldeko lana gure eskuetan dago orain, hurrengo belanoldiei beste etorkizunn bat zeurtatzeko egin behar dugulako egin dezakegun onena delako.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 E, Patio horatagatzen dituztenian be, irunaka edo lagunaka bakarrik irketen dies. Orban, euren hartien be, ez dauki aukeraik e, komunikazioa edo, edo arreban gehiago ikitzeko. Eta irketen diesen bakoitzean be, foioia, foioia daukiela, esaten dabe, ba, basaubi daugien metaldetektagaiu bat, eta horrakzen dies, ba, niaketak, ukimenezkoak, tentzinua, batzuetan, ba, esaten dabe, barraliak eta sakila ikutze daino, iristen diela. Hatsko da, bebai, E, dau, egon horretan dauen funtzionari arabera baina tentzinoa ba, isa uneo do daukiela hori dela eta pues, askotan tentzino horretan eta sortzen dan egoerangatik ba, irulogetan mabigarren artikuloa pliketan dotzi eur duen egiten dituzte zigortuta horrek zezan gure da ba, berro eta sortzi horretan pasatzen dituztela bakartuta, isolatu, are isolatu hau, batzutan hori e, lotuta eskuburdinekin, horre horrek izan dituzte hitboiak aurrez aurrekoetatik bueltan ere, beti tentzinoa sortzen da, horre egin nahi dutie ziren, eta integralak, bilustu dituzten, ez alegiak izaten da, ben ez diela bilustu bihar guztiz, bata batekin geratu bihar bila, eta behar, er, bilustu harazten dituzte, eta horbe tentzinoa. Eta gero zen be, bilizan dozko, niak eta gubai. Resoak bezala, zenideek ere sufritzen dute, baina aliberan arrotasunez. E, ar, alde batetik, arduron dizalukagu, baina oinartega eukidau, ze gauza guztianek ez die esortu holan bat batian, gozegarria oin hasi daue, baina ez da sortu ere niegun, oza, ja badara denbora bat,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 holako egoerak, es, entzinuak, irainak, eta guzti hor. Eta horrelati be jarri homendiez. Eh? Orduan, bueno, ba, da, zona tarri, bat, osea, es, carcela gustian dago eta dago inpunidadia bez handixada. Eta kanpotik ere elkartasuna.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 Ba, propaganda de cingolada eta gentia pizkat a bigoteko ba puntetako autobus horretara. Eta, bueno, quiero ere ha sido kanpaina txikiak, eh gutun batzuk prestatu ditugu karzelara bialtzeko. Ba, nolabait, ba, bertako susendari sai izanez, ba neu, ke fai senataipimi, ba bueno, jakindotze gertatzen da hor, eta arduratutanago preso hauen egoeraz eta bueno, ta hoye kere, pues prestatu ditugu eta herrietan ja hasi dira banatzen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 E gira zuzenean, Oskal Ijatieta. Zaioharen bukaerara iritze gira, agurtuaintzin esan. Zuen iritzia edo berriren bat elarazteko email mail elbidea irekidugu. Presoen hoi hartzuna abildua gmail.com. Katamaloren berriz minau kantuarekin agurtzen zaituztego. Azte hona pasa. Ez gero ikasian, nago gerizpean, itzalaria zalean, eusteko bestian, zuzkurtu eta buztu saien.